Відповідно до статті 56 вказаного закону, арешт майна боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення. Арешт на майно, кошти боржника може накладатися виконавцем шляхом. Винесення постанови про арешт коштів та інших цінностей боржника, що є на рахунках і вкладах, чи на зберіганні в банках або інших фінансових установах. Винесення постанови про арешт майна боржника та оголошення за оборони на його відчудження, проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту. Постанова про арешт майна, коштів боржника, виноситься виконавцем під час відкриття виконавчого провадження та не пізніше наступного робочого дня після виявлення майна. Опис та арешт майна – здійснюється не пізніш, як на п'ятий робочий день з дня отримання інформації про його місцезнаходження. Пам'ятайте, описане та арештоване може бути лише майно, яке належить боржникові. Тому треба доводити, що рухоме майно, яке є у вас вдома, вам не належить, а перебуває в тимчасовому користуванні. У разі невиконання божником. Рішення майнового характеру в строк до 10 днів для самостійного його виконання постановою державного виконавця збожника стягується виконавчий збір 10 – 10% від суми, що фактично стягнута. Таким чином, у випадку примусового стягнення заборгованості, крім основної суми боргу, споживач буде вимушений сплатити ще й виконавчий збір – порядок стягнення майна неплатника, активи, грошові кошти, далі рухоме майно, далі нерухоме майно.